Beraz, e, mila formulan egiten da, mila zehirionda behatzi metro, hakin edemezela mila hemen e, desente korritzen ari dauein, inglesak e, datu zuten e, froga bat da, eta denbotan e, zona hondia izan zuen, e, distantzia izan zen. Gogaratzen gara horreindik, mila behatzi eunda iruro lauen, Roger Bannister munduko rekorra egin zuenean, hau da lau minututik anbera jetxizenean,